Biografii Memori Biografia unei capodopere Bel ami de Guy de Maupassant Scenariu radiofonic de Elsa Grozea La 16 aprilie 1877, șase tineri naturaliști, plini de entuziasm, încă discipoli, își tratau la braseria tract din Paris, maestri. Pe Gustave Lobert, Edmond de Goncourt și Emile Zola. La exact trei ani după aceea, în 1880, cinci dintre ei își grupau semnăturile în jurul cerei a lui Zola. Astfel că editorul Charpentier lansa volumul colectiv de povestiri, Serile de la Medon. În unanimitate, critica a declarat superioară novela bulgăre de său a tânărului Guy de Maupassant, pe atunci în vârstă de 30 de ani. Intra furtunos în literatură. Îl așteptau ani de celebritate. După casa atelier și mult apreciatul roman O viață, își croiește drumul în literatura anului 1885 personajul Georges Duroy, alias Bellamy. Un personaj care, slujindu-se de presă precum hoțul de scară, cum spunea atunci chiar autorul, aspiră perpetu să parvină. Era pregătit, Bellamy, pentru gazetărie? Pregătit nu, sau în niciun caz, nu să se facă gazetarii, a fost la început gândul. L-au favorizat împrejurările. Recomandat unui director de gazetă de către forestier, redactor al ziarului respectiv și fost camarad de armată, Bellamy, poreclit astfel de către copila Clotile de Marel, Femeie de lume și viitoarea lui Ibovnică, abil, chiret, băiat frumos, primește sugestia prietenului de la gazeta La Vie Française. Se prezintă și se angajează să scrie în serie amintirile sale din Algeria, unde stătuse câțiva ani ca subofițer. Literatura inspirată de viața din colonii era mult gustată în epocă. Nu zăbovește, se apucă de scris, dar se poticnește. Nu are har, nu are încă experiență. Și atunci... Ia uite uită, la ora asta Ce s-a întâmplat? Uh, vezi, nu mi se articolul, știi uh, Articolul despre Alger pe care mi l-a șerut domnul Walter uh, Nici nu e de mirare, no, fiindcă, fiindcă nu am scris niciodată Trebuie și pentru asta experiență, ca pentru orice Dar o să mă deprind eu repede, sunt sigur uh, Vezi, nu știu cum să încep, am ideile le am pe toate, dar nu le pot exprima. Cunosc asta. Pe semne că așa se întâmplă oricui la început. Ei bine, veneam să și cer o mână de ajutor. În 10 minute mi a îngebat articolul și, și mi a arătat cum să-l Mi-ai dat adevărată lecție de stil și fără tine sunt sigur că n-am să scot la capăt. Du-te la nevastă, ne-a durat. O să-ți faci articolul, tot așa de bine ca și mine. Am dresat-o. Pentru munca asta. Dar cum să mă înfățișez înaintea ei la ora asta? Foarte bine. S-a sculat. O vei găsi o mea de lucru, punând ordine în niște hârtii. Nu, nu e cu putință. Dar du-te odată, nată rău le când îți spun. Doar n o să mă silesc să urc înapoi cele trei etaje pentru a te înfățișa. Ne veste. Nu mulțumesc, mă duc. Și voi spune că mai silit. Că pur și simplu mai silit să urc. Și liniștit. Nu o să te mănânce. Domnul, întreabă pe doamna Forestie dacă mă poate primi și îmi o că vin din partea soțului domniei sale Doamna vă așteaptă A, Domnule Diuroa, așa curând? Nu, nu, nu e o dojană, e mai o întrebare Doamnă, să știți că n-aveam de gând să viu la dumneavoastră, sunt, sunt așa de rușinat că nici nu îndrăznesc să spun ce mă aduce Stai jo și spune Bine spune, ce este? Da, da, într-adevăr nu îndrăznesc am, am lucrat aseară până foarte târziu și, și n-am reușit să fac nimic Am rupt tot ce am scris Știți, eu, eu nu sunt deprins cu munca asta și... Așa. Venisem să l rog pe forestier Iar el ți-a spus să vii la mine, așa e drăguț Da, doamnă Mi-a spus că mă veți scoate din încurcătură Mai bine ca el Deși eu nu îndrăzneam Știți Nu voiam Înțelegeți Cred că o să fie adevărat o adevărată plăcere Să colaborăm în felul ah. acesta Sunt încântată de ideea Dumitare Uite, așa te aici în locul meu pentru că scrisul meu e cunoscut la ziar Și o să un articol care să facă vâlvă Te rog să mă ierți, nu pot lucra fără să fumez Hai <coughs> să vedem ce vrei să povestești Dar um, nu știu de vreme ce pentru asta am venit la dumneavoastră Bine, articolul îl potrivesc eu, dar dăm dumneata ideile da, Aș vrea să-mi povestesc călătoria de la început Mai întâi să presupunem că îi comunici unui prieten impresiile dumneavoastră Ceea ce îți îngăduie să spui o mulțime de nimic Vreau să faci observații de transfer să fii natural și cu haz da. Deci, putem începe, da? da? Dragul meu, Ori da, Vrei să știi cum arată Algeria? Ei bine, vei ști. Articolul s-a bucurat de succes Felicitări din partea directorului Împăunări dintre a lui Diroa Care trece pe la companii de un Nord, Unde lucra ca mărunt slujbaș Pentru a-și da demisia Afișând o superioritate ostentativă Voit, arogantă Am mă priviți cu mirare, domnule subșef Stimate, domnule Potel Pentru că am lipsit două zile Fără să vă încunoștințez Ei bine, puțin îmi pasă E uluit băiatul Da, ți-au zis perfect Puțin îmi pasă am venit să-mi dau demisia. Deci, înainte, voi fi redactor la o gazetă. Nu vă mirați, așa prostește cu toții. La vi francez m și angajat cu 500 de franci pe lună, plus retribuția pentru numărul rândurilor scrise. Mă dus să-l previn și pe directorul Pertui. M-am săturat de dugheana asta voastră. Chiar azi am debutat în gazetărie. Îmi puteți citi articolul. Dacă vă interesează, îmi asigur o poziție frumoasă, foarte frumoasă, așa că vă salut. Vă salut! Are tu peu băiatul, nu se sfiește Visează la o ascensiune prodigioasă într-o societate junglă În care nu există respect decât impus cu forța Victoria este a îndrăzneților, spune la un moment dat Belami Și tot el, cu al prilej, totul se reduce la egoism Egoismul pus în slujba ambiției și a bogăției Concepțiile sale de arist ni se înfățișează și mai clar În clipele în care se simte blocat în solitudinea sa egoist. Ca de pildă în ziua, în care el și Madeleine se plimbă cu trăsura pe Champs-Élysée fiecare pentru sine, îi spune el Madlenei. Lumea aparține puternicilor care parvin fie pe o cale, fie pe alta. Nu este totuși un escroc vulgar, spun critici din vremea lui, brunetier, le Maître, ca și exegeții din zilele noastre. La evoluția lui Bellamy, în tulburile mediu al epocii, își spun desigur cuvântul nu numai trăsăturile dominante ale caracterului său labil, ci, în mare măsură, împrejurările. Atmosfera morală viciată care favorizează veleitarismul, ambiția și lipsa de scrupul. El însuși. Se vedea în imaginație ajungând departe datorită unei nemaipomenite aventuri amoroase menite să împlinească visurile. Se vedea, ne spune autorul, căsătorit cu fica unui bancher sau a unui mare senior. Curios, toate femeile folosite în acest scop, adică și Madeleine Forestier și Clotilde Marel și soția bancherului Walter și fica acesteia, sunt convinse că Bellamy poate și trebuie să parvină pe trepte sociale înalte. Iar seducătorul de profesie le tratează pe fiecare După rolul pe care ele l-ar putea juca în scopurile urmărite cu diabolică perseverență Matlen Forestie, de pildă, traversează câteva ipostaze Direct legate de ascensiunea eroului central Belami Și femeia atrăgătoare a fostului camarad de arme Și cea din tâi mână de ajutor întinsă cu folos Este un timp femeia iubită cu adevărat Apoi femeia iubită cu interes, adică soția asociată între timp, din ușurătate, dar și din alte interese meschine, întreține legături aproape permanente cu numai puțin frumoasa Clotilde de Marel. Amatoare de viață dublă, ca și puțin mai târziu, tomnatic soție a directorului Walter. Oricum, Belami ajunge în destul de scurtă vreme șeful rubricei ecouri, apoi semnatarul unor articole de font și până în cele din urmă, redactor politic. Subtil, pasan, ne face atenți. Bellamy simțea cum îi crește influența După cum îi strângeau alții mâna În sfârșit, divorțând de Madeleine Devenită soție adulteră prin legăturile ei cu ministrul La Roș mathieu Bellamy se căsătorește cu fica lui Walter Cu Suzanne Vertiginos și bine calculat pas pe scara socială Asta îl și pe Walter Să-i spune nevestei resemnat O să ajungă departe pus la maua, E totuși puternic Va fi deputat și ministru Dar, până la deputăție Se și vede ajuns Redactor șef al gazetei La Vie Française După ce, cu puțin înainte, primise legiunea de onoare Pentru merite excepționale Oferită de altfel prin intermediul Matlenei, chiar de către Meteoricul ministrul Roș, Care și închipuia poate că astfel Durois nu va băga de seamă Că este un soț înșelat Dar se înșela Așadar, iată-l pe Belami, posesor al legiunii de onoare Nu era cam mult, fără îndoială, dar este bine cunoscută ușurința scandaloasă Întemeiată cel mai adesea pe afaceri necinstite Cu care era conferită, la un moment dat, în alta distinție oh, Bine că am ajuns acasă Nu mă mai amuzat atât de mult seratele lui Moș Walter Cu toate că patronul caută să adune în jurul lui oameni cu influență Știi, iubitule... Am pentru tine o surpriză Ce surpriză? Ghițește Nu fac efortul ăsta Păi bine, azi este în ianuarie Se oferă cadouri Bine, <laughs> și... Uite-l pe al tău La Roșmi am credințat că era din ori La Walter Poftim mm. Mm? Legiunea de onoare <laughs> Mă rog Aș prefera 10 milioane de franci O decorație nu costă prea mult Ești de neînțeles, așa Nimic nu te mai mulțumește, nimic mm, Depinde... Și află că omul ăsta nu face decât să-mi plătească o datorie Dar tot nu s-a achitat Poți spune ce vrei La vârsta ta însă asemenea decorație nu-i chiar o bagatele Crezi? Totul este relativ Acum mi s-ar cuveni cred eu, mai mult Dar a doua zi când și-a văzut în ziarul oficial numele Și încă scris în două cuvinte Du roi, În cuprinsul anunțului care certifica decorarea S-a simțit chiar mai fericit decât în clipa în care Matlen i-a înmânat distinții. Și astfel, neîntrerupt, pășește din izbândă în izbândă Atât pe făgașul sentimental cât și pe cel al profesiei Este însă cert că reușitele lui sunt mult înlesnite de mediul social, moral și politic Atât de corupt în care evolua Pe deoparte pe de alta, ele sunt rodul supleței sale de caracter și orgoliului său fără de măsură. Ajuns puternic și bogat, cu deosebire după căsătoria cu fica patronului, el se și vede în rândul potentaților banului. Banul îi devine idol. Visând în același timp la mari funcții sociale, se vrea foarte curând deputat. Și toate astea fără să se arate în stare de simțiri neinteresante. În afară totuși de constant ale afecțiune față de părinți. Și în afară de atașamentul niciodată dezmințit față de pământul normand În această ipostază a eroului transpare neîndoios însăși afectivitatea normandului Mopassin Îndrăgostit pe viață de peisajele copilăriei Poate că și față de Clotilde nu trește cumva simțăminte mai singere Poate, chiar dacă la începutul legăturii abusese de pe urma ei unele profituri Împrumutase bani pe care nu i-a mai restituit De asemenea, aprecia mult conversațiile purtate cu ea Simțea că i-a spiritul oricum, Bellamy nu este nici mai bun, nici mai rău Decât confrații să într-o Decât Lucien de Rubampre sau Rastignac. Dacă ne aruncăm privirile peste comedia umană Decât Julien Sorel dacă ne gândim la Stendhal Sau decât Henri Moprin din romanul René Moprin Al fraților Goncourt le și adăuga și pe numai puțin interesantul Delorier Personaj viabil din educația sentimentală a lui Flaubert Nici mai bun, nici mai rău decât ei Totuși, ca și ei un arivist absolut Cum de altfel chiar scriitorul și-l portretizează la un moment dat Cu remarcabilă concizie în articolul răspuns adresat criticii Și publicat la scurtă vreme după apariția romanului În împrejurări îndelung comentate A, Așa de vreme în fața șevaletului, maestre Bona Dar ce personalitate nemurești Ia spune Până în prezent, crede -mă. Tot al lui tier îmi pare a fi cel mai straș portret Nespus de mult îmi place Îți mulțumesc, dragă mă, pasan, dar lasă asta Ziceai că e prea devreme Nu știi că așa obișnesc? Da, pe tine ce păstea aduce? Hai, hai, descarcă-ți sufletul Amice, știu că mă cauți când dai necazuri e? Cu criticii? Nu cu unii De data asta însă le-am ticluit un răspuns O să apare chiar mâine În paginile gazetei Gilles Blas. Mâine? Mâine 7 iulie 1855 La nici trei luni împlinite După apariția faimosului Belamia Ai și ajuns la riposte De asta te întors Așa valvârtești din Italia <hântări> Cred că Nici nu-ți mai tihnea Se înțelege Noroc că n-am aflat de cancanurile astea ale presei hmm, Ale anumitei prese. Mă rog Mă rog, zic că n-am aflat de ele decât spre sfârșitul călătoriei După ce m-am reîntors la Roma Și ea, spunem Simțitul sau cumva vizați nici ca va, gazeta Niți ca Belami Într-un fel, pentru că Diuroa E un caz reprezentativ, cred eu, pentru societatea noastră mm, Prea greu, nici nu era Haide, haide citește-mi Citește-mi răspunsul de simt ca un arici, nu altceva Bine, atunci, ascultă mm. uh, Belami este în realitate gazetar? Nu Îl surprind în momentul în care îi vine în minte să intre călăreți într-un manej Am avut grijă să arăt că nu știu nimic Că e doar setat de bani și lipsit de conștiință Am căutat să zugrăvesc ascensiunea în societate A unei aventurieri asemănător tuturor acelora Pe care îi întâlnim zilnic pe stradă și în toate profesiunile Art dintr-un bun început Că avem de-a face cu o pușlama care se va dezvolta pe pământul pe care va cădea Iar pământul acesta e o gazetă de acord cu tine până aici Ești ar fi pus însă întrebarea De ce ți-ai ales drept pământ o gazetă? Hai, crezi că nu știau că pentru mine era mediul cel mai bine cunoscut? Mm, firește că cine altul decât Mopazan A fost și reporter la Golua și cronicar la Ei, hai, hai, lasă acum copilările Mă ascult în continuare? Mm -hmm. Le se pare unora că, inventând ziarul La vie Francez, am vrut să intentez proces întregii prese pariziene. da, stai, stai, stai, dăm voie să-l citesc eu până la capăt Văd că te încinci și numai bine nu-ți faci asta. Vă să zicem. Dacă aș fi ales drept cadru o gazetă importantă, una adevărată, cei ce se supără ar avea pentru ce să o facă. Dar am avut grijă să aleg una dintre gazetele acelea interlope, un soi de agenție a unei bande de politicieni speculanți de pirați ai bursei. Cum mai există, din nefericire? Am avut grijă să înfățișez doi gazetari valoroși pe Norbert de Varen și pe Jacques Rival. Vrând să analizez drojdia societății, am dezvoltat într-un anume mediu vretnic de ea un anumit personaj, Tocmai pentru a-i da mai mult relief. Aveam dreptul acesta absolut, așa cum l-aș fi avut pe acela de a alege ziarul cel mai onorabil, spre a descrie viața calmă, laborioasă a unui om de treabă. E, eh? ce zici? Ai perfectă dreptate. Cine se simte cu musca pe căciorul n-are decât? Iar în privința lui Norbert de Varen, gazetarul cinstit, fiindcă ai pomenit aici de el, țin perfect minte cum îl fați să reflecteze, să constate, după o seară ce a văzut se loc în casa patronului, cum că toți oamenii adunați acolo erau niște mediocrități, deoarece chinuitele lor cugete se aflau cuprinse în menghina a doi pereți, banii și politica. Da. Da, fiindcă pe De Varen l-am vrut personaj lucid, corun. Să știi că răspunsul mi se pare peste măsură de incisiv Sărios? Este răspicat atât cât trebuie În calitatea ta de romancier contemporan Ești omul care depune totodată mărturie Mi se pare lucrul esențial Bun, atât voiam să știu și să mulțumesc Acum o să trebuiască să te să fug până în strada Gliuc mm -hmm. Până la redacția lui Gil Blas Văd eu că nu pot sta prea mult Fără să trage în puțin Din aerul specific Tuturor redacțiilor Cu miros de mobilă veche, de tutunde cerneală tipografică <gă> Parcă asta a fost și impresia lui Bellamy Când s-a prezentat întâia oară Directorului Valter El nu te înșale în memoria pictorii mm, Zăbăvești mult pe la ei? Nu, nu, cred, vreau doar să văd dacă au articolul ăsta De fapt, ce titlu ai pusă? Nici nu ne-am întrebat Criticilor lui Bellamy Criticilor lui Bellamy? da. <haha>, îmi place, dar ia spunem, Te mai întâlnești acolo cu cineva? Da, cu editorul Șarpantie Dacă care timp, vine și o lându mm -hmm, Celălalt editor da. Ai început să lucrești și cu el, nu așa? Dansă de șarpantie mă simt mai legat O prietenie de câțiva ani întărită Parcă și mai mult de vreun an De când a scos în condiții minunate Opera a lui Flaubert Na, Maestrul și mentorul tău Iar prefața scrisă de tine face cu adevărat Cinste ediției, crede -mă. Am scris-o cu sufletul Mi-a fost atât de aproape de drag Pusnicul de la Croase Cred că e cel mai prețios fătuitor Se hotărăse dragul meu să facă din tine Un domn al literaturii Te numea elevul, fiul său adoptiv Discipolul său Într-adevăr, de la Flaubert Am învățat să zăbovesc asupra cuvântului un mare stilist Știi, Bona? Flaubert a fost socot un scriitor magician Rară specie Cu cât expresia se apropie mai mult de gândire Cu cât cuvântul aderă mai bine la aceasta Cu atât este mai frumos Așa spunea Sigur, nu excludea morala Dar scopul artei era pentru el mai întâi de a crea frumosul Nu au trecut cinci ani de la moartea lui Flaubert și ceva mai, mai puțin de la lui Hugo Impresiile legate de această tristă dispariție le-am trecut și în roman Trebuie să știi că cugetările lui Norbert de Varen de pildă Sunt inspirate de golul lăsat în noi toți de moartea lui Victor Hugo Vezi nata vine o zi Și ea vine foarte devreme pentru toți Când gata cu râsul, spune Varen Fiindcă dincolo de toate zărești moarte. De ce să ne legăm? Spre cine să lansăm strigăte de disperare? În ce putem crede? Mă întrebai cine mai vine astăzi la redacția Gazetei blas. Plecă în afară de Charpentier și amicul Paul Bourget. Spune-mi, pe Zola, când îl mai vezi? Zilele astea, bună carte, Germinal. Mm -hmm. Puternică, plină de forță. Adevărul întreg pe care îl caută Zola nu e tot una cu milul adevăr pe care îl exprimă cărțile mele. Iată ceea ce ne desparte. Înțelegi, Bona? Ceea ce caut eu nu e acea totalitate a incidentelor insinifiante care se dea iluzia unei posesii totale a adevărului. Eu cred că scritorul, dacă e realist, trebuie să oferă o viziune asupra vieții mai probantă, mai sesizantă decât viața însăși. Mm. Înțelegi? Oricum, prietene, te văd urcând serios în ierarhia scriitoricească. Într-o societate care trăiește sub semnul lui Rastiniac E greu să-mi imaginez Ce rol ai de jucat în această Comedie umană Rămâne de văzut Cu bine maestre A, Apropo, treci cumva după amiază Pe la expoziția lui Monet De la galeria lui Georges Petit S-ar putea, nu știu Cu bine Cubine. Cu bine Știu că nare să vină Mai degrabă Ocolește oamenii decât te caută. O să fug, să plec, să fug din locurile cunoscute de oameni, de gesturile mele mereu aceleași, de aceleași ore și de aceleași gânduri, mai ales. De ce oare această suferință de a trăi? Pentru că port în mine cea de-a doua vedere, care-i puterea și, totodată, întreaga mizerie a scritorului. Scriu pentru că înțeleg și sufer pentru tot ce există, fiindcă știu prea multe. Ce faci, domnule, șarpantie? Mă aștept de mult. Nu. Ai avut, cred, și ceva treburi pe la redacție, Da, nu? mi le-am încheiat, dar mai pot vii până termin și dumneata Uite, șfaltul, te așteaptă Mulțumesc L-am văzut, punctul de vedere pe care îl susții, este cât se poate de jos nu e așa? Cine se simte vizat, n-are decât <cute> A, ah, uite și pe amicul Bourget <cute> Punctual ca altodăuna Îl găsit, dragii mei găsit. Mă bucur că v-am prins aici pe amândoi Vă pot spune cu acest prilej că sunteți invitați joi după amiază la Prințesa Matilde oh. ah. ah. N-am da. mai ținut de mult ca să zic așa Salon literar da, da, da, Mergem da. cu toții, da? Da sigur, cum, mai pe vorba da. Am auzit, dragul meu pasan că nu ești lăsat în pace Că belami îți mai dă dureri de cap cum. <laughs> mă necărgește ideea că unii nu au înțeles Sau mai bine zis că n-au vrut să înțeleagă esența intențiilor Aha. mele Sau poate tocmai pentru că au înțeles Ai dreptate, Burje! Pentru prietenul nostru scopul literaturii Este adevărul ales și expresiv Singur a spus-o, așa-i, nu da. o fotografie banală a vieții Este exact ceea ce a urmărit și în Belami. Bineînțeles, bineînțeles Și a reușit să ne dea o splendidă satiră a oligarhiei financiare, Burge A mijloacelor puse fără scrupule în slujba profitului Și un splendid portret de arivist Belami, e, cred, mai mult decât atât este exponentul unei întregi categorii, instituții chiar Presa care îl servește pe capitalist, cum zicea Balzac Toate ziarele sunt lașe, ipocrite, infame, mincinoase Ele vor ucide ideile, sistemele, oamenii și tocmai astfel vor înflori De aceea a putut să apară un Rastignac Pe același teren acționează și Belamia Cărui progresie psihologică este nuanțată cu foarte multă finețe în roman Tocmai asta cred eu că n-au înțeles unii am auzit câteva opinii, de pildă cea mai frecventă până acum ar fi aceea potrivit căria de fapt duroa, adică Belami nu izbutește în gazetărie decât mulțumit ajutorului feminin. Or lucrul este numai în parte adevărat, e, împărtășesc părerea lui Șarpantier. Belami a avut nevoie, mai ales la început, fără nicio îndoială de substanțialul ajutorat Madlenei Forestie, firește că și după aceea însă nu într-o măsură atât de mare... Cred că vă reamintiți scena în care amândoi de data asta ca și soție Au descris un articol nu prea simplu <laughs> Exact, iar Belami nu se mai găsește deloc în postura de școlar Care scrie cu minte după o dictare Ci are idei și un plan propriu de elaborare Ori asta înseamnă o evoluție Dacă vreți, însăși, structura posibilităților sale profesionale Îmi amintesc scena perfectă Unde treabă, Contre de Vodrea? Nu ți se pare? Ba da, cred că o să ne înțelegem foarte bine Înainte când îl vedeam venind în casa voastră Mă iritam, mm. nu știam ce hrampoasă Te rog, fără insinuări <laughs> Ei, dar cum să lăsăm toate astea Știi că avem mult de lucru? Vești proaste din Maroc Prin urmare, scriem un articol Cine ți-a comunicat ultimele știri? La Roș Mathieu. Ah, viitorul ministru. Da. Ha, trebuie să ne apucăm imediat. Eu o să-ți rezum planul la care m-am gândit. Pe urmă îmi spui tu cum ai vedea lucrurile, bine? Uh, firește. Uh, Ascultându-ți părerile, mi le formulez și eu pe ale mele. Așa. În linii mari, apoi le discutăm. Da. Uh, am impresia că ceea ce o să facem va fi mai mult începutul unei campanii împotriva actualului ministru decât un articol ale care, mm -hmm. nu? Poate. Uite, trebuie, zic eu. Spus asta. Asta? Da Asta și asta? Stai să mă gândesc puțin Mai întâi trebuie și o idee două, nu despre... Așa, Încă ceva Da, cam atât Deci să începem Ce crezi? Da, mai întâi vezi ce am punctat aici Da? Ha? Da, da nu-i deloc rău, deloc E chiar excelent Putem trece la redactarea materialului? <laughs> Din păcate însă, numai ce Bellamy ajungea la redacție, auzea Ia, scultă, forestie! Iar el se făcea că nu pricepe nici interpelarea, nici râsetele celorlalți. Ei, forestie! Nu se lăsau băieții și pe urmă tot ei. O, oh, iertați-mă, ție vroiam să-ți vorbim. Da, oh, ceea ce însemna că se poate de limpede, te confundăm mereu cu șarul forestie. Ce prostie! Dar asta din cauza că tare mult seamănă totuși articolele tale cu ale lui. <laughs> cu alte cuvinte, aceeași nevastă le scrie. Totuși, și aici avem de-a face cu încă o nuansă. Azi, după cum se vede, mă preocupă nuanțele domnului de Popasa Directorul Walter, citindu-i articolul, le face remarca, da, este ala forestier, dar un forestier mai consistent, mai plin de nervi, mai vivace. Oricum, Belami ajunge să aibă personalitatea lui. Asta e rost să arăți autorului, nu-i așa? Da. Da, și țin să vă mulțumesc pentru atenția cu care ați pătruns personajul. <laughs> În stadiul la care vă referiți, Belami nu mai era un debutant. Câștigați experiență. Iar faptul că se simte din ce în ce mai stăpân pe situație face să-i în minte și alte gânduri de mărire. Își vrea numele scris în două cuvinte, în ha, Foarte reușită scena în care cei doi, Matlin și Belami, nescocesc noua semnătură, puțin înainte de a se căsători. Ha. Știi, George, mă frământă un gând. e, e cam greu de explicat. Mh? Ce gând? Dragul știți, știi, sunt și eu ca toate femeile Am slăbiciunile și genicniciile mele Sunt poate chiar frivolități Îmi plac lucrurile care strălucesc Care sună Ori n-ai putea cu prilejul căsătoriei noastre Să te nobilezi puțin? M-am gândit și eu de multe ori la treaba asta Lucrul nu pare însă prea simplu Dar de ce? că mă tem de ridicol De așa ceva nici vorbă În lumea noastră, a presei mai ales, procedeul este folosit Uite, Desparteți numele în două. Du, roi. Mm? Merge foarte bine, chiar foarte bine. Nu, nu, nu merge. Mi se pare un sistem destul de comun. Mă gândisem că mai întâi să atașez la numele meu pe cel al Ținutului Natal, ca pseudonim literal. Apoi încet, încet să-l adaug permanent numelui meu. Iar după un timp, în fine, să-l despart într-adevăr pe acesta în două, așa cum ai propus. Ținutul în care te-ai născut se numește Cantor da Cantel, nu-mi nu, nu, nu place terminația Nu i-am putea schimba puțin tel uh, Ia stai, stai să-l scriu, să scriu numele întreg uh, Ce îi zice să semnez așa după căsătorie, privește hm? Madame Duroy de Cantel mm, Da, nu-i rău deloc Duroy de Cantel Georges Duroy de Cantel <laughs> Madame Durois de Cantel Îmi <laughs> place teribil O să vezi cu câtă ușurință le vei impune tuturor Semnează așa chiar cronica de mâine, te rog Așadar, de aici înainte, mă numesc Durois de Cantel Iar după ce Marlen moștenește Mitam Ni a averea lui Vodreac Hai, stai, stai, stai, stai, nu chiar Mitam Ni sam. Ești rău, șarpantii, ești rău Iar Belami se face Cu forța. Părtaș, el cere bijutierului să-i graveze Pe mult visatul cronometru În fine, cumpărat o coroană De baron, ah. fiindcă Acum poseda și rente, iar Un om curent. rente Și astfel nostru își mai cumpără o felie De prestigiu, dar apropo întorcându mă puțin la cele discutate din aur privind înobilarea numelui, cred că mă rog, n-ai este super pe de așa. Cred că nu ți-a fost peste mână să opui în cărcă lui. Biura. Știu că și în familia ta s-a evit la un moment dat asemenea dorință de nobilarea a numelui, de adăugarea unei particule. Firește că nu din aceleași motive. O, nu, a te lucrul lucru în seara asta ești pus pe răutăți, editorule. Nici de cum, Burje, pace. Nu mă supăr, fiindcă așa și este. Da, vezi, vezi? Știam eu că nu te superi. Ori poate chiar te identifici unor cu ieroul tău. Te-ai gândit cumva și la asta? M-am gândit sau nu, ceva din mine tot cred că a trecut în el. Mai ales... Ha? Mai ales slăbiciunea pentru frumusețea lui Venus ha? Nu crezi? Știu și eu Șarpantie, șarpantie Haideți să plecăm Ne vedem joi în salonul Matildei, da? Da, da, da, da negreșit, negreșit Negre... da poftește, poftește, domnule de Maupassant Poftește-ai că am întârziat Ne-am adunat aproape cu toții și dumneata Ii fost de mine. Uite... Eu fac pe gazda, fiindcă prințesa Matilda a fost chemată de grabă la căpătul unei mătuși suferinde. se întoarce însă, ne-a spus peste vreo două ore. Vă rog să mă iertați cu toții de sunt cumva ultimul. Bine, bine, bine nimic, n-am fi supărat dacă ne-ai fi tras pe a, și n-ai fi venit, dar așa... Apropo, am auzit că te-ar fi iritat la găsită de mine pentru noua ta locuință din strada Monhane. <laughs> adică locuințe de pește caraib <laughs> <laughs> Nici nu trebuie să te superi da, E super. o simplă butadă atâta tot Dar să știi că prea ingrămătite nea obiecte, forme, culori Nu-i așa, dima. Eh, snobismul secolului Parcă maestrul Flaubert nu făcea la fel Până aici, până aici, domnule Diuma, fiul Ajunge Îți <laughs> făgăduim că nu ne mai atingem de maestrul tău dar ce și ești A, Nu cumva treci pe lângă o Te privești în ele cu mirată mulțumire, cabela mii Numai că el nu poate afirma ca eroul său Iată, trecând niște milionari Ei lipsesc milioane. Nu numai milioanele Burje, dar și o nevastă care să îi le fie adus În orice caz, dacă îl priviți cu minte O să observați că mustățile lui Belami Sunt și mustățile prietenului nostru Mopassant sau invers Da? Fermecătoare! Întoarse, cochet. Este, dacă vreți, tot un gust al oamenilor din veacul nostru Bine, bine, bine Ați terminat cu glumele Am terminat Apropo, dragul meu că să știi că Dode, Șarpantie, Bourget și Duma au avut timp până la venirea ta să -mi istorisească în mare necazurile tale cu criticii, cu unii, De altfel, că... răspunsul tău a părut al ieri, l-am citit cu toții. Și Goncur, uite! Firește, firește că l-am citit, dar credeam că o să mai hrănești curiozitatea și cu alte amănunte. Să știi că și amicul nostru, Alfonso Dode, aici de față, este încântat de riposta pe care ai dat-o. În același timp însă, el mărturisește că are o nedumerire. Mm, oarecum! E bine, dragă mă poasă, după ce ți-am citit răspunsurile din Gil Blas, m-am întrebat totuși cum de nu ți a prins în cap cu poziția ta în problema coloniei. Din pricina unor adevăruri, a unor aspecte pe care de asemenea le-ai dezvăluit curajos și care, a zice eu, sunt poate și mai irritante. Chiar asta le spuneam adine oricum fraților, lui Bourget, lui Dumas, de altfel și Charcontie mi-a ținut sonul, că în privința asta nu sunt încă pentru tine foarte liniștit. Te referi sau... Văd că trebuie să zic, vă referiți cumva la atitudinea mea anticolonialistă? Da, da, -așa? Nu că n-ai avea dreptate. Noi îți încuvințăm poziția, dar știi, treaba e destul de spinoasă. Nu vă speriați, dragii mei, nu vă speriați, știu că n-am spus nimic rău împotriva țării mele. Niciun neadevăr Firește, firește! cine zice alt? Ai pus într-adevăr în lumină lucruri că se poate de exacte Pe trecute mai pus în anii ăștia de la 1880 încoace Pe terenul speculațiilor colonialiste Dacă vă mai amintiți, el a mai atacat problema asta Și în articolul pe care l-a publicat Chiar a doua zi după apariția primului foileton Belami Exact, tot în Gilblas Oh, ce memorie aveți, dragii mei Hai un cur lasă-și ficiul Știm cu toții că trăim în epoca Măriei sale Banul a banului, scris deci cu majusculă, a banului de care o trăvește cugetele, mutilează conștiințele. Cu asta se poate făli cea de-a treia republică. Adevărat, nu odată banul a declanșat și declanșează un război, așa zis, secret. De altfel, cu subtilitate, suruprind și de dumneata, domnule Dode... În romanul Froman, cel tânăr și Risler, cel vârstnic ha, Nu, n-am dreptate. Hai, hai, șarpantie. Și nu uita că în urmă cu 10 ani, când i-a lui Dodet, romanul, asemenea opinie presupunea mult curaj. Un secretor, nu războiul ăsta durează. E, dar să revenim la Belami. Vedeți, toată atmosfera aceea tumultoasă, iscată de o afacere bancară de mari proporții. Da, în care se află implicat, dar spre avantajul său, și Walter, directorul gazetei La vie Francez. devenit astfel cel mai detemut bancher. În timp ce, pe de altă parte, sumedeni de modăști cumpărători ai obligațiunilor în cauză s-au văzut ruinați peste noapte. A pornit de la o situație reală. Doar cunoaștem cu toții atâtea lucruri despre crahul Uniunii Generale, despre antagonismul dintre banca Rothschild și cea a partidei conservatoare legaliste. Mopassant și-a spus în roman punctul de vedere. Și-a implicat în toată chestiunea asta personajele acționând pe măsura temperamentului și a caracterului lor. Da, conturându-i și cu acest prilej. Scena mie mi se pare memorabilă. Scena dintre Tomnatec, adulteră, Adam Walter și irresistibilul Bellamy. Ai cumva de gând să-ți pentru reprezentația asta mai ai chemați. Nu, dragul meu, nu. Am venit să-ți dau o veste. O veste politică. Am să te învăț cum să câștigi ușor de tot 50 de franci sau chiar mai mult, dacă vrei. Cum așa? Ce vrei să spui? <laughs> Asteară, din întâmplare, am surprins o discuție între bărbatul meu și ministrul Laroș. Și, și? Vor să ia Marocul. A de unde? Am dejunat cu la roșie, aproape că mi-a dictat cuvânt cu cuvânt <laughs> intențiile <de> cabinet. <laughs> nu, dragule, te dau pe sfoare. Nu vor să li se afle combinația Cum Știi, când iubești, ți-e gândul numai la cel drag Așa că am fost foarte, foarte atentă la tot ce discutau, pentru tine am devenit chiar și rea. Bine, bine, spune mai repede. O mașinație de bursă, despre asta e vorba, o afacere uriașă, Walter o dirigează. Se pricepe mă gâște. Rog, mai mă rog și mai departe. Ei bine, expediția la Tanger a fost hotărâtă chiar din ziua în care la Roșia a ajuns ministrul de Externe. Încet, încet au cumpărat și el și Walter tot în împrumutul Marocului, care scăzuse, le au răscumpărat prin mișlocirea unor agenți suspeți și fără scrupule, l-au păcălit până și pe Rothschild, odată oh, cu expediția, statul a chei garanta garantată datorie, iar ei vor fi câștigat 50-60 de milioane. Înțelegi, pentru asta se temeau de toată lumea. E, e sigură? E foarte sigură. Ce cred, cum? Non, e prea de tot într adevăr. Iar ne trebnicul ăsta de la Roche o să i mm? de hack. Tic lui de ministru nu va scăpa din <laughs> mengina degetelor lui. <mele>. Dar <laughs> tu să profit. Da sigur da, da. da Chicuri, mai poți cumpăra împrumut în E încă la 72 de franci Se prea poate, dar n-am bani M-am gândit eu la asta, motonașele Și dacă ai vrea să fii foarte, foarte drăguț cu mine dacă mai iubi puțin, mai lăsați să te no, împrumut, no, nu? Nu, nu, nu, asta niciun. Ba, da. Ba da, uite, facem altceva. Eu aveam de gând să cumpăr pentru mine de 10.000, o să mm. cumpăr de 20 și la câștig facem pe jumătate, dacă treaba reușește. Dacă nu, o să mi-napoiez 10.000 de franci, când o să poți, nu? Nu-mi plac combinațiile astea, nu. Ela urma urme, gândește te că ți ai împrumută Walter. i făcut și toate servicii, nu, nu mult mai de preț. Mm. Fie da? Deci jumătate, jumătate Nu mă săruți? Am o migrenă altă dată Vine mine seara la noi la masă, da? A, o să vin, vin sigur, firește Îți mulțumesc, a. Oh, Dacă ai ști cât sunt de fericit Cât sunt de fericit a, Cam asta ar fi, pare să intrigă așa zis financiarea romanului Poate greșim, Ghii Cât uși de puțin În linii mare așa este Ați înțeles, dar nici n-am vrut ca îngrenajul financiar veros La care m-am referit să fie peste măsură de ascuns Chiar am căutat să-l fac transparent e, Aș reveni puțin la Valde Correspondentul balzacianului personaj, Nussingen Ai dreptate, dragă dumneavoastră Vreau să spun că nici nu-și putea alege Bellamy Mai strașnic model într-o parvenire Exact Este o adevărată simbioză de îndrăzneară Fără scrupul și de machiavelism nemărginit Walter înșală și se impune rotungindu și o avere deja considerabilă Totul îi merge din plin Pornind de la gazeta pe care o conduce Până la uriașele sale afaceri bancare. Îmi dați voie, îmi dați voie, socot, Că însăși conjunctura economică Peste care știe să se facă stăpân Prin tot soiul de speculații îi este favorabil Ai tate, Burge, fără asta nu se Burge, fără uh, uitați că vanitosul și venalul afacerist uluiește la un moment dat lumea prin cumpărarea unui tablou evaluat la un preț exorbitant Arătându-l apoi la el acasă în palatul său întregului Paris aristific după ce cumpărase în 24 de ore după reușita loviturii palatul prinsului de Calsburg exact este tipul excrocului care înșală pe pricepuți și ruinează fără de remușcare pe prietenii de el în cunoașterea oamenilor cred că de mare folos au fost drag demopasan și anii petrecuți ca slujbași în ministerul marinei și în cel al instrucțiunii publice da, da, da, da. Ce zici, șarpantie, vă cunoașteți de mult Asta voiam să adaug și eu Câte nu-mi povestea Îs-mi mai amintești, șarpantie? <laughs> Desigur, știu că îi le relatai apoi Cu băgăție de amănunte și maestrului Flaubert Care te spătea să te oprești Din toate câte le vei și simți la esență te dreptate avea Eu însă am o singură părere de rău, dragii mei Dacă vreți, patriotică hmm, Să te auzim în Părerea de rău de a vedea și de a fi nevoit să accept ideea, alături de autor, că totul se petrece într-un Paris care și-a vândut sufletul, care încurajează pe abili, pe puternici, într-un Paris devenit o arenă vastă în care se înfruntă ambiții și pofte nesățioase. Pe tabla de șah a finanțelor, a politicii și a presei. Și pe cea a relațiilor umane întemeiate în cea mai mare parte pe interes. Bellamy, un roman de sinteză psihologică și socială Care își extrage seva din însă și realitatea faptelor Respectate uneori până la detalii Prin poziția sa față de problemele Mo mopasan nu este un simplu romancier Este și un istoric Care înțelege profund mecanismul politic Iar lenta descompunere a societății Căreia este martor Îi accentuează pesimismul Făcându-l să privească viitorul cu temere De unde rezultă că Bellamy nu este doar suma unor observații juste, ci și o meditație. Construit pe adevăr, romanul prinde viață prin personajele sale puternic ancorate în mișcarea vieții. Presa din vremea aceea, de pildă, trăiește prin personajele Walter, Forestier, Norbert de Varen, Durois Bellamy. Walter, cu simțul său pentru afaceri, cu vanitatea și în cultura sa, îi reamintește fără îndoială pe directorii Arthur Mayer de la Le Gaulois, pe portalist de la La Verité, Sau pe mult prea îndemnaticul monitor de bani Ed Beaumagné de la Levenement La care lucrase și Maupassant Suficiente modele vii are și Belami însuși Are vistul Corsar Cum îl denumește numește Vial. În linii mari, Belami ar putea reprezenta Sinteza ziariștilor bătăioși, superficial și lăudăroși Toți exegeții lui Maupassant Critici în genere Sunt într un totul de acord asupra acestui punct Și Armand Lanu, și Gérard Delezmont Și Paul Morin. Dintre modele vii ale lui Belami S-ar cuveni amintit și René Mezroa Fost subofițer foarte apreciat De cititoarele gazetei Gilblas și mai tânăr decât Mopassant Cu șase ani Și ca Bellamy, baron Dar Bellamy mai are un model viu în persoana lui R.V. Fratele autorului Care făcuse armata la husari Și care i-a împrumutat lui Bellamy O trăsătură de caracter necinste Apoi baronul Ludovic de Vaux Gazetar de mare vogă la Gilblas Fost ofițer angajat, Care de fapt își inventase titlul de nobrețe. Era acest devo și un sportiv desăvârșit, ca și romancierul Mopason. Nu odată l-a însoțit pe acesta în partide de canotaj, mai cu seamă când se duceau la Etrăta, stațiune mult îndrăgită încă din vremea copilăriei. De la acest devo va lua Belamic de mic lecții de șantaj și scandal. Lucruri care, prin contrast cu eroul său, îi displăceau profund lui Mopasan. Iar dacă ne referim la afinitățile romancierului cu eroul zămislit, observăm că ele sunt pe cât de profunde, pe atât de nebănuit Oprindu-se anume asupra acestui aspect în reflecțiile sale asupra literaturii, Thibaudet afirmă despre Mopasan: Îi plăcea să iasă în lume, îi plăceau femeile și l-a întrupat pe Bellamy contopind oarecum în el harurile care lipseau pentru a fi Bellamyul femeilor de aceeași reflexie s-ar cuveni legat faptul că, în maniera Maupassant, maniera specifică scriitorilor din școala lui Flaubert, recunoaștem dorința de a crea personagii vii, îmbinând ceea ce sunt cu ceea ce ar dori să fie, cu ceea ce ar putea și cu ceea ce s-ar teme să fie dacă toate forțele ființei lor s-ar dezvolta liber. În felul acesta, Bellamy se ridică la valoarea unui tip literar, al unui simbol, devenind mai real decât realitatea însăși, cum o dorea autorul însuși Cel mai reușit portret al său, cel mai complet Îl creonează Mopassant spre sfârșitul cărții Simțind parcă nevoia să dea siluetei tușele finale Portret care prezentat prin intermediul Clotilde de Marel În mica arie a ofensării din scena cinicii despărțiri Devine și mai sugestiv Așadar te însori cu Susan Walter? Nu știu. Te sor cu Susan Walter asta a. e prea de tot Și să nu spui nimic E de la cine crezi că am aflat? Hmm. De la bărbatul meu oh. De când Aha. ai divorțat de Madeleine, pregătești lovitura Iar pe mine mă păstrai ca iubită Iubită adinterim Cât ești de ticălos Da de ce ticălos? Am avut o nevastă care m-a înșela Am prins-o Am obținut divorțul și mă căsătoresc cu alta E foarte simplu ah, E și dios. Știi, imbecilii sunt totdeauna trași pe sfoară Iar eu n-am poftă să trec ca tare Ar trebui să-mi închipui Dar cine și-ar fi putut închipui că ești chiar atât de josnic? Te rog să-i seama la cuvinte oh, Nu cumva ai vrea să mă porc cu mănuși De când te știu te-ai comportat ca un netrebnic Și ai vrea să nu ți-o spun, da? Înșel și exploatezi pe toată lumea Fur bani și plăceri de pretutinde Și ai vrea să te privești ca pe un om cinstit, da? Taci, ori te scodești cu forța Eu? Eu să ies de aici? Ai fi în stare, da? Tu. tu. Uiți că eu am plătit din prima zi chiria pentru cuibul ăsta? Uiți că am închiriat camera? Că eu am păstrat-o chiar după ce te-ai căsătorit cu Madeleine? Crezi că nu știu cum ai furat Madeleinei Ei jumătate din moștenirea lăsată ei de Vodreac? Crezi că nu știu cum ai răpit-o pe Suzan? Cum ai profitat de ea ca să-l pe tatăl ei cel mai mare bogătaș să-ți-o dea de nevastă. Nu-ți interzic să vorbești. îți interzic. Asta oh, e. Și să știi. Să știi că n-am profitat bada, de ea Bada, bada, bada, bada Taci, taci că nu știu ce se întâmplă Bada, bada, ai profitat, ai profitat <gâng> Ești un ne nemernic Un nemernic Un nemernic Domnule Portar De la 1 octombrie camera este liberă Doamna mai rămas puțin Dar o să plece Vrând să creeze personaje mai reale decât realitatea însă Și m-o pasam păstra credința concepțiilor sale artistice Prin care a dovedit că de fapt se înrudește cu alți mari creatori De asemenea tipuri umane Pentru că este foarte limpede Bellamy poate fi alăturat nu numai unor modele vii, ci și unor modele literare, chiar dacă, în raport cu ele, unele voci critice au redus dimensiunile eroului la interesul pentru afacerile țărănești, termen cu care erau sugerate proporțiile minore ale vocației lui Bellamy. Ca și eroul stendalian Julien Sorel din Roșu și Negru, însă Bellamy este prea plin de ambiție și de forță tânără. Amândoi să și atâțe dorința de parvenire și să ajungă unde vor, pe căile de ei alese. Henri Eroul din romanul René Mopran, al fraților Goncourt, dă revismului definiții care par ieșite din chiar gura lui Diuroa Belami. Lucrul cel mai greu de câștigat pe lume, spune Mopran, este banul. Îl câștigi, îl smulgi prin eforturi îndrăcite, prin noroc, josnicii, privațiuni îndrăzneală sau muncă. <laughs> Un mijloc de a ajunge la el imediat este căsătoria. Ca și Mopran. Belami are o inteligență mărginită, dar înclinată spre perseverență. Ca și el, este un mediocru. Romanul Belami este din aceeași familie cu povestea unui tânăr, sub titlul Educației sentimentale a lui Flaubert, a unui tânăr și a ambițiilor sale, ambiții care și la Balzac, și la Flaubert, și la Maupassant, împrumută culoarea momentului istoric și a locului. Balzac rămâne modelul de necontestat. Personajul ca Forestier Walter, Bellamy însuși, fără îndoială, replică via celor de aceeași teapă din iluzii pierdute. În ce privește pe Durois, pare totuși mai aproape de Rastignac decât de Lucien de Rubampre. Ascensiunea lui Durois și a lui Rastignac sunt paralele. Am îndoi hotărât să lanseze Parisului provocarea. Între noi doi, acum! Dar Mopassant -a, a știut să găsească soluții originale privind creația literară. A construit... Ofrescă, fiindcă asta și este în realitate Bellamy, dar a construit-o în maniera lui. Ocupându-se preponderent de un personaj central mereu prezent, dreptul căruia se simte interesul niciodată slăbit al creatorului acestuia. Bellamy, personajul, dobândește dreptat lumină din exterior, prin jocul celorlalte personaje, prin ciocnirea cu mediul. Despre el știm totul, în timp ce despre ceilalți, mai mult prin ricoșeu. În felul acesta, Mopassant dă și mai mult iluzia adevărului întreg. Pentru că, ne părăsindu-l deloc pe Diroa, el poate conduce mai bine, în timp și spațiu, acțiunea și psihologia socială și umană creând astfel operă de artă, care să rămână în același timp un simbol și o expresie exactă a realității, cum îi plăcea să spună În ce privește identificarea cu personajul Belami. se poate oare da crezare faptului că, la un moment dat, Mopassin ar fi afirmat Belami sunt eu? Colmoran Moran o aceasta o exagerare iar exegetul lui din zilele noastre, scriitorul Arman nu lasă problema deschisă Afirmă că Bellamy este negativul lui Maupassant Proiecția lui degradată în universul răului Și arătând că în jurul lui Bellamy, aventurierul romanului care evoluează repede, prea repede chiar De la sărăcia scârbafrică la cea mai mare putere Ca și MoPasan de altfel, mișună femeile Ca și în viața autorului Iar moartea triumfă nestingherită peste tot. Istoria literară reflectează însă la o altă trăsătură de unire în ideea că pasam prin soluțiile originale aplicate creații literare, reprezintă într-un fel trecerea dintre Balzac și Proust. Interesant în acest sens, pare opinia criticului Roger Bismuth. Bellamy constituie în maniera caracterelor lui Labrouillère, a comedii umane și a educației sentimentale, suma tipului său. În jurul lui Duroy, al lui Walter, se găsește schițată întreaga societate, întreaga viață politică a celei de-a treia republici cu fundalul ei de scandaluri, de aventuri militare și coloniale, cu setea de prestigiu, cu goana după panaș. Din acest punct de vedere, succesorul lui Maupassant se va numi Prust. Estetic vorbind, Maupassant a fost și mai este sobotit, un adept al realismului sobru, trecut prin școala naturalistă, dar legat de cele mai bune tradiții clasice, un stilist remarcabil, în descendență directă, a lui Balzac și Flaubert. ascultat? Biografia unei capodopere Belami de Guy de Scenariu radiofonic de Elsa Grozea Din distribuție Ion Caramitru, Rodica Tăpălagă, Mitică Popescu Mircea Arbulescu, Ion Marinescu Nicolae Pomoje, Dan Condurache Constantin Băltărețu Hamdi Cerchez și alții Regia de studio Rodica Leu, regia muzicală Romeo Chelaru Regea artistică Constantin din Ischiotu.